влаштовували собі тимчасову домівку на невеличкому клаптику піску чи гальки, як кому до вподоби. Застеляли його ковдрою, згори напинали простирадло, аби створити тінь, обгороджували свою тимчасову фортецю корзинками з їжею, фруктами, знімали одяг і підставляли художникові наймення «Сонце», рожево-білі, синьо-білі чи смагляві від природи заготовки картин. Який невтомний трудівник-маляр із променями-пензлями день у день розмальовував у золотисті, яскраво-червоні, бронзові чи шоколадні тони. Гордовито походжали пляжем широкоплечі, вузькостегні, на чорно засмаглі хлопці міряли пісок уздовж берега тонкі в стані, довгоногі красуні, гордо несучи яблучка, кавуни чи вишеньки тугих, ледь прикритих кольоровими клаптиками купальників грудей. Зверхню позирали вони на новачків, що з острахом з спут щойно придбаних пляжних халатиків у веселенькі квіточки, сметану білу з голубеньким, немов у магазинної курки, відтінком шкіру. Зітхали, перераховуючи складки жиру на місці колишньої талії, і замирали на спині розкинувши якнайширше подібні ноги з верхівкою унизу та руки в перев'язочках, мов у немовлят. Аби о той жаданий, заслужений нудними, засніжено дощовими місяцями праці і вимр'яний у пітьмі ночей, ультрафіолет проник в найінтимніші куточки і в'ївся як найглибше. Новачки мужеська полу, Двадцять літ тому безперечно широкоплечі І вузькостегні, Знімали захисні обладунки З краваток, сорочок і піджаків, Знехотя залишаючи на піску Лицарські лати, посад, і звань, Не мов, равлик свою мушлю і зоставалися у беззахисності того, з чим прийшли у світ, якщо не зважати на шматяний фіговий листок, яким вони прикрашали предмет своєї чоловічої гордості. Або, навпаки, ховали той предмет, яким пишатися не випадало. Почувалися спершу незатишно і намагалися по можливості сліди соціальних накопичень вище ніг і нижче грудей. Та згодом, роззирнувшись навколо і переконавшись, що далеко не всі в ці сонячних променів варті різця праксителя, давали собі спокій і педантично-чемно, за годинником, щочверть години перевертали власне тіло, вовтузячись і зітхаючи, немов шашлик над вогнищем, аби бува не підгоріла. Довкола гасала, обсипаючи людність, що куняла долі черева чи горілиць, піском з-під прудких п'яточок дітлашня. А роззімлілі від тепла і заслуженого неробства матусі лише спрокволу позирали, щоб дитя не вибігло буває з зони візуального контролю. Вряди годи подаючи аудіосигнали на кшталт «Петрику, не лізь у воду! Васю, не відходь далеко!» Петрик все одно ліс, а Вася відходив, бо ж стільки цікавого навколо. Он де купатися дядечко, весь розмальований, як картинка. На грудях має портрети, на одному – дядько з вусами і у військовому кителі, а на другому – лисий з воріткою. На животі намальована тітонька з хвостиком, наче у рибки, із великими цейцями. На спині пташка у клітці, навіть на попці дві пташечки, отакі, такі, як і нас у у сквері.